Одначе спокійно, надиво, спокійно він став у сінях ліворуч від дверей і чекав, коли вони відскочать чи злетять із завісів. Пальці до болю впиваються в рукоять пістолета. Ще удар. На нього посипався тинк. Сагайдак пригнув голову, щоб не запорошити в очі. Ось хряснув, зламався дерев'яний засув. Відскочили двері, і вранці рамці двірках хитнувся молодик. Заворушилися три постаті, дві з автоматами, а третій з голими руками. Майже не цілячись, Сагайдак вгатив у них цілу обойму. Почувся стогін, лайка, зойки і глухе падіння тіл. Він перескакує через них, зачеплюється за чийсь картус, мало не падає, далі натикається на старого човна і кидається на городець, за яким з зітхає вода. Позаду озвалася автоматна черга а далі розпачливий крик. Напевне, той, що стояв на вулиці, побачив своїх. Сагайдак зупиняється біля соняшників, переводить дух. І тільки тепер його пронизує холод страху. А що з усіма партизанами? Чи й на них отак полюють, як на нього? І нічим же, нічим він не може допомогти. Ні може, повинен, Знаєш він оселі деяких партизанів Негайно до них Найближче звідси до вчителя Ярошенка Отож до нього На вулиці загурчала машина Їдь на зламану голову Через пару годин Зіновій Васильович Добрався до невеличкого Розкиданого на глинястих горбах села Що славилась яблуневими садами Мертва тиша стояла довкола ні тобі людського голосу, ні пісні, Ні навіть собачого валування. Тільки біля греблі несміло озивалася вода, неначе й вона боялась когось. З пагорба в долинку, а з долинки на пагорб Підіймався він до школи, де жив Ярошенко. Ось і шкільне подвір'я, І чотирикутник молодих тополь, І пришкільний будинок для вчителів, І моторошне жіноче голосіння. Зрада Кундрик Невже на білому світі не стало красення Марка Ярошенка, що так горів партизанською героїкою? Та не з героїкою, а з чорною зрадою зустрівся ти Забирала вона найкращих людей колись, забирає й тепер Хоча все вже було зрозумілим, одначе він підходить до вчителевого будинку і в двох вікнах бачить тьмяне світло. В кімнаті на столі блимає свічечка, а за столом надривно плачуть дві жінки, стара і молода. І ніхто вже не втішить їх, ніхто. Стільки, можливо, час – Якось зарубцює болі Вклонившись жінкам Зіновій Васильович рукою витер очі І повернув шкільного подвір'я І знову з пагорба на долину А з долини на пагорб І з тією ношею горя Яку б нікому не носити Дарма, що вже бранів світанок він попрямував до села Демка-Бойка. Не криючись, увійде в село, бо інакше не можна. А перестріне, яка погань, то зажуриться вона і її рід. Він розумів, що не повинен ризикувати, розумів і йшов на зустріч небезпеці. Ніхто його не перестрів край села. Витконова влада ще не встигла перехопити дороги своїми псами. Вже зійшло сонце, коли підійшов до селі Бойка – Відчинив хвіртку й помітив у катразі сивого сивого, неначе він з якоїсь казки вийшов діда. Ступив кілька кроків і зупинився. Старий з сфанком у руках по посизілу бозна коли зроблену труну. Неймовірним зусиллям Сагайдак відірвав ноги від землі і пішов до діда. В труні, окрім стружок, він побачив зерна жита,